Köszönöm szépen, mindenkit sok szeretettel köszöntök. Az általános és alkalmazott föltani tanszék hallgatója vagyok és a Team Pulli Space tagja, és ebben a titulusomban fogok most előadást tartani a Google Lunar X-Price és a Team Pulli Space kapcsolatáról, ami egyben az első magyar holtszonda terveit mutatja be. De először is tekintsük át a holtkutatási jelenlegi helyzetét, 2007 és 2010 között több ázsiai ország is indított egységet a Hold felé. A Kaguyát a Japánok, a Csenge 1 és Csenge 2-t a Kínaiak, a Chandrayánt az indiaiak, és az Amerikaiak is indítottak egy párost, a Lunar Reconnaissance Orbiter-t és a becsapódó egységét, a Lunar Crater Observation and Sensing Satellite-ot. És jelenleg ebből a Csenge 2 és a Lunar és az LRO aktív. Tehát méréseket végeznek a hold körülcsváján. Térjünk át az emberes holdraszállásra. tehát 72 óta, az Apollo misszió óta nem volt ember a hold felszínén, és 2004-ben George Bush, akkori amerikai elnök, meghirdette a Constellation programot, amelyben az Ares hordozó rakéta, az Altair Holdcom és az Orion űrhajó terveit szorgalmazta és azt, hogy 2020 ég ember, vagyis hát inkább amerikaiak, visszatérnek a kolt <gül> felszínére. De sajnos, tehát sajnos Barack Obama, tehát aki az új amerikai elnök lett, 2010-ben ezt a programot törölte, és úgy gondolta, hogy inkább másba kellene az amerikai dollárokat ölni. És és valójában nem teljesen törölte a programot, de az Orion űrhajó terveit meghagyta, és a Nemzetközi űrállomás mentőkabinjaként fog majd szolgálni. Tehát ebből is látszik, hogy az űrkutatás állami kézben való hát, fejlesztése vagy meghagyása, ez nem éppen a legjobb megoldása a jövőre nézve. Éppen ezért az XPRIZE Foundation létrehozott egy díjat, az Ansari díjat, Amely 2004 amelyet 2004-ben megnyertek a Scaled Composite nevű csapat, és ők megépítettek egy űrhajót, a Spaceship One, amely két héten belül kétszer is repült, de ez nem azt jelenti, hogy földkörüli pályára állt, hanem úgymond, úgynevezett űrugrást hajtott végre, tehát a világőr 100 kilométeres határát ugrotta meg, és ezzel nyerték el a díjat, majd később ez a Virgin Galactic megvette őket, és létrehozták, a nemrég bemutatták a Spaceship Two-t, tehát a, a következő modellt, amely valójában űrturistákat fog majd szállítani erre a ballisztikus pályára, és elnevezték Enterprise-nak, nem tudom mennyi köze van a Star Trek-ből ismert Enterprise űrhajókhoz az elnevezés, de szerintem nagyon ötletes. És nemrég bemutatták az első magán őrepteret is, amelyet B. Richardson kormányzóról neveztek el, és ez Új-Mexikóban, a Mohávesi sivatagban található. Ez mind egy-két hónapon belül történt. Ajaj, ez, ez nem jó. Mi történt Most Jó, rendben elnézést. Tehát most rátérnék akkor a Google non r ra Az x foundation és a Google összeálltak, és létrehoztak egy 30 millió dollár díjazású versenyt, amely arról szól, hogy építeni kell egy űreszközt, amely eljut a hold felszínére, ott 500 métert megtesz, videót és képeket közvetít vissza a földre, és mindezt tényleg 90% magántőkéből teszik, tehát a magánszektort próbálják ezzel, ezzel erősíteni. Az első helyezett 20 millió dollár kap, a második helyezett 5 millió dollár, és 5 millió dollár van még bónuszdíjak besöprésére. Tehát ami azt jelenti, hogy ha mondjuk vizet talál az egység, vagy, vagy életet találna, ne esetleg egy történelmi leszálló helyet vizsgálna meg újra, akkor, akkor ez a díj, ez ilyen szinten osztódik. Uh, Igen. Uh, eddig 22 regisztrált uh, csapat van, valamint néhány előregisztrált csapat is. Ilyen előregisztrált csapat a PULISPACE is. Ez azt jelenti, hogy már valamennyi pénzt uh, befizettünk a regisztrációs díjra, de még nem sikerült uh, az összes pénzt előállítanunk. Itt látható a az egyik koncepció arra, hogy hogy fog kinézni az első magyar holtszonda. Láthatunk egy másodikat, és itt egy harmadik verzió, de ez igazából csak a leszállás mutatja, hogy egy nagyobb gömbben érne felszín. Kilenc potenciális leszálló helyet választottunk eddig ki. Ezek a területek főleg már bazalt elöntési területek, tehát a holnak azon része, ahol, ahol tehát látjuk ezeket a sötétebb részeket, és ezek bazalt bazaltból állnak, kevesebb a kráter is, tehát sokkal egyszerűbb kiválasztani egy sima kráterektől és nagyobb közetektől mentes területet, ami az egységnek a mozgását fogja szolgálni. A puli és a hungwire kapcsolata. A hungwire az a Bérci Száni által 97-ben az Eltén megalkotott egyetemi gyakorló ücs neve, ez a Hungarian University Surveyorből alakult ki, és a Surveyor Hold, hold szondának a tervein alapszik, tehát ezek a, ezek a tesztettségek igazából olyan környezetekben mérnek, itt a Földön, tehát például a... A gánti Vauxit bányában, vagy szendvé vagy hegyestünk, amely olyan anyagokat vizsgálnak, mint amilyenek a naprendszerben is előfordulnak. És több különböző egyetemen, és főiskolákon és, és még középiskolákban is csinálnak ilyen kis robotokat, és a Puli ebből a 15. sorszámot kapta. És nagyon fontos az ismeretterjesztés is, tehát ezek mind egyetemi demonstrációs eszközökké válhatnak hogy olyan előadásokat lehet ezekkel tartani, mint amit én most is teszek. Kislépésklub. A kislépésklub arra szolgál, hogy aki ezt az egész űrvállalkozást magyarok holdra támogatja, az itt ebben a kislépésklubban megteheti. Tehát nekünk december 31-ig be kell fizetni a regisztrációs díjat, amihez még szükségünk lenne egy kevés támogatásra és aki ebben a klubban részt vesz, vagy aki ebben támogatást ad, az ő neve felkerül majd a Holdra is. És itt látható egy website, ahol ezt elérhetjük, de majd az előadás végén osztogatok matricákat. Köszönöm a figyelmet, ami most, most esedékes.